Köszöntöm a kedves hallgatókat, Elekes Sirén Borbála vagyok. Ebben a nagy nyári hőségben egy könnyed témával készültünk. Régóta várom ide a stúdióba Fabo Editet, dr. Fabo Editet, művelődéstörténész és sajtótörténész egyben. Nagyon sok munkáját Szeretetek, köszöntöm is hallgatókat. Igen, nagyon sok munkáját olvastam már, és alig vártam, hogy erre sor kerüljön, hogy ezt a témát megismertessük a hallgatókkal. Természetesen maradunk a nő kérdésnél, ami ennek a sorozatnak a lényege, és a nő de dr. Fabó Edit valami egészen ő különleges módon közelítette meg ezt a témát. A doktori munkája... Azzal foglalkozik, hogy végignézett egy, egy csomó korabeli, tehát 19. századi, vagy még korábbi, 19. századi folyóiratot, észlapot, és az észlapok nőképét próbálta megvizsgálni, azon felül persze minden mást is. Tehát még egyszer köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. És azt kérdezném tőled, hogy először is, hogy hogyan esett a választás erre, hogy ilyen formán dolgozott fel. Először is visszakanyarodik a témaválasztáshoz. Az pop mint forrás, ez önmagában, mint tém, forrásban foglalkoztatott engem, mert olyan sok mindent, Jelenített meg a dualizmus kori hogy gyakorlatilag az egész korabeli társadalomról egy komplett képet adott. És ezt valahogyan meg fogni, felfejteni, visszaadni az utókornak, hogy mi az, amit láttatni mertek, vagy láttatni akartak, és ebből mi az, ami számunkra az utókornak fontos. Lehetetlen, tehát olyan gazdag, ö, gazdag maga forrás, hogy megfogni nagyon nehéz volt. Megpróbáltam a korábbi feldolgozások alapján ezt megközelíteni. Az akadémiai nagy sajtótörténetre gondolok, ahol az a figurákat nagyszerűen csoportosították, fel a figurák jellemzésével, kitalálóival, megalkotóival, de ez olyan sok, és olyan ágazó, hogy így együtt ezt megfogni. 50 évet, a dualizmus az anyámmal ötven év nem lehetett, ezért a szűkítés egyik eszköze, témája, vagy mondja volt, hogy a nőkérdésre szorítottam a figyelmet, mert a nőkérdés igaz, hogy ez, ez csak a a társadalomnak a fele, de amit megfogalmaz a nő kérdés, mint vagy nőtörténet, mint probléma, az gyakorlatilag ö, leírja a társadalom másik felét is. Tehát így szűkítettük, szűkítettem le a forrásfeldolgozást a, nő, a nők témájában, és így lett a dolgozatom nőtörténeti szempontból feldolgozott, tehát nőtörténeti szempontból és történeti sajtóforrást így lehetett megközelíteni. Mondjuk a hallgatónak példát arra, hogy ezek a lapok melyek voltak, mondjuk belőlük példát, és hogy mikor éltek? A, leg, a legkorábbi, a, legels, a legelsőbb az a, a Bonad Miska volt, később született az kiegyezéssel, az 1867-es kiegyezéssel, a, a Borszem Borszemlő a kitalálója, és a lapgazdája, az az Ágai, a kész amely köztudott, mert a tímában jártasaknál köztudott, hogy egy kormánypárti, kormánypárti is újságíró volt, elkötelezetje volt az Andrásik kormánynak, a, a kiegyezésnek, tehát egy kormánypárti élszlapot éjsz, indított el az ágai tehát egy tehát úgy volt, egy élszlap az egy kritikai fórum önmagában, de úgy volt kritikai fórum a kiegyezés során, majdnem végig a kiegyezés alatt a Borszemnyankó, hogy meg tudta tartani azt a távolságot, amit még a a publikum is elfogadott, és fent tudta fent tartani az egész észlapot. Más észlap például a Jókai Féle is tökös, az is végig kísérte az egész ö, korszakot. Akkor ilyen volt még a bolondistok, aminek a, kép, a, ki, aminek a képvisel, ö, szerkesztője, ez később képviselő is lett. De ezt, azok ö, mind ellenzéki oldalról nyilván ö, könnyebben ö, fogalmaztak meg kritikát, hiszen a lapot fenntartó gazdákat, köny gazdáik azok ellenzék, odarol, negatívabb kritikát vártak el a társadalomról, mint egy kormánypárti Egyen Jadóféle élszlapnál, ahol ne nehezebb volt új kritizálni, bár megtették az őket fenntartó lapgazdákat, hogy mégis azért a lap is maradjon, és megtart, megtartsák a, a, az éjszlap követelményeit. Így van, tehát akkor ez egy nagyon széles spektrum. A Borszem Jankó, a Ludas Matyi, a Bolondistók, az urambátyám, a Dongó Naptára, van egy ilyen, hogy Pecsovics naptára egy kicsit bejóratív. Azt meg kell mondani, hogy a nagyon, tehát a nagyon ultrás véleményeket, az nem csak most, de akkorabeli, tehát régen sem fogadták el, nem volt akkor a tábor Magyarországon, hogy ezek hosszú, virágzó életet tudjanak befutni. Tény, hogy voltak ilyen hangok is, de nyilván ezek nem képeztek akkora sajtó- vagy orvosótábort, hogy ennek ezt egy lapot is hosszú ideig fenntartsanak. Biztos voltak, ilyenek, ilyenek is, sőt volt, mint hogy ja, nem is biztos, tehát voltak, mert akkor ezek a lapok, mint ahogy mondtad, nem lettek volna. De nem voltak számoktevek. És tulajdonképpen látszik az, az élettartamukból is, hogy melyik tudott fennmaradni. A leghosszabb ideig azt hiszem, a Borszám Jankó és a éppen utoljára elmélik. Igen. És a, például ez a Petrovics ez, ez csak egy évet nagyjából. Igen, igen, igen. Tehát nyilvánvaló, hogy ezt nem tudta, úgymond a piac eltartani. Mekkora részt képviselt ezekben a lapokban az úgynevezett nő téma? A nő téma az gyak... próbáltam arra koncentrálni, hogy színhál, a társasági élet, mert hol találkozhatott a férfi és a nő? Tehát eleve a találkozási fórumok azok meghatározták a sajtóforrásokban a megjelent cikkek, anyagának a válogatási szempontját, te tehát amelyek színházakról szólnak, amelyek mindenféle társasági események erről adtak tudósítást, vagy arról szóltak, akkor ez ilyen volt a lóverseny, a, mint ahogy mondtam az előbb a színház, nem tudom, hogy az előbb mondtam, a bálukat, aztán ahogy az élet hozta fel a kérdéseket, következtek a más témák, többek ezt a Később aztán először térbe a felső lányiskolák kérdése, akkor a felső lányiskolák kérdésével a, a, a tanító nőképzők, aztán még később a nőknek az értelmiségi pályára való lépésük, aztán még később a korszak vége felén a, a nők egyetemre való bemutatása és az egyetemet végzett hölgyek, állás hivatásos szerű az dolgozó értelmiségi nők. Problémája az már egy egy későbbi folyamán, Ez egy újabb ö, fejezet volt az érszapok témakörében. Így van. Ugyanakkor te eléggé karakteresen kifejted a dolgozatodban, hogy bizony-bizony volt egy nőképe alapnak magának, Igen. és valahogy azon a talajon állva próbálta. Tehát, na most röviden összefúlalva az 50 évet. Tehát a korszak elején 1867 a korszakunknak az első és éve bérföldköve akkor még egy még a polgárosodás elején, vagy szándékában álló magyar társadalom áll, ahol a, amely társadalom még nagyon messze van a, a vágy volt, vagy elérnivélt nyugati, nyugat-európai társadalmak szintjére. Tehát a különbség óriási és a Norbert Eliasnak volt egy két sora a civilizációs munkájában, ami itt nagyon adekvát volt ebbe, ez a, erre a korszakra, hogy ahogy, ahogy nő a társadalom szabályozottság, ahogy letisztulnak a szabályok, és tisztázódnak a szerepek, a, a különböző emberi viszonyok, úgy veszíti el a humor, az erejét, az intenzitását, úgy szürküle el. Na most, hogy miért érdekes ez? Mert a mi az informásom az én szaport, amely a humor, a, az irónia, tehát a, a, a, a humornak egy olyan eszközével élt, amely görbetüket akart állítani a korabeli társadalomnak na most, tehát visszatérve a korszak elején, ezek a szerepek még nem nagyon tisztázódtak. Tehát ö, volt a nő, aki általában feleség volt, asszony, házi asszony a volt, és volt a férj, aki kerest, aki dolgozott, volt vagy forrás, foglalkozása, vagy volt olyan vagyon a jövedelme, ami meg, am, meg tudott élni a család, ha, tehát általában mindig a férj volt az, aki, aki a család ö, anyagi hátterét biztosítani tudta. És ahogy haladtunk, akkor korral ö, előre úgy változnak a szerepek. Tehát egyre inkább ö, a, a, a nő, nő témában kerülne. Ö, kerülnek el, elé az olyan igények, főleg a középosztálybeli, tehát itt most általában a középosztálybeli nőkről beszélünk, ha nőt történnek kapcsán itt főleg, hogy amikor az úgy, tehát a társadalom másik felének is járnak azok a jogok és lehetőségek, amik a amelyek a polgári társadalomon az embernek, azaz a férfi embernek is járnak. Tehát jár a szabadság, az egyenlőség, a testvériség, tehát a nőnek is járnak azok a lehetőségek, amelyvel korábban csak a férfiak élhettek. És ezt a férfi társadalom, főleg Magyarországon, ami, ahol még, mint az előbb utaltam rá, nagyon messze volt, ahhoz a társadalmi uh, vált, váltáshoz, vagy uh, a társadalom nem volt még annyira osztott, más, uh, egy korábbi társadalmi felfogásban uh, élt, a szeretek még nem tisztázódtak, és akkor még ezt uh, megterhelni egy olyan, Szempont, hogy a férfiak mellett még a nők is szerepet kérnek, tehát még nekik is úgy szerepet osztani, hogy az ő jelentőségük a társadalom összességében megmaradjon, ezt nagyon nehezen akceptálták. Tehát ha visszatérve az élszapokra, tehát a, a, nők, a, a nők kapcsán megfogalmazott, és karikatúrák zöme, az egy ilyen klasszikus hely és szerepcserés tükröztetés volt, tehát a nőket ilyenkor a férfi ruhában ábrázolták. Van is erre egy példa, tehát a nő, ahogy vadászik, vagy áll a vadász, desz, ilyen gyönyörű vadászruhában, ez alatt otthon a férj, vagy hát a férfi, szoknyában a tűzhely mellett kavarja a rántást, és akkor olvassa, hát itt most konkrétan egy korabeli politikusról, Majoros Istvánról beszélek, ö, Olvassa, ö, tehát keveri a rántást, és olvassa John Stuart Mill nagy hatású könyvét a, a nő alárendeltségéről, a aminek hatására annak idejénén felvetette a nők egyényekusításáról való no, tehát, tehát, tehát a korszak elején ez a szábrázolása a jellemző. A korszak végén viszont sokkal differenciáltabb a nő kérdés, a nő nőtémat tükröztetése. mert már különböző szerepek jelennek meg. Megjelenik a dolgozónő, az életuntnő, a feminista nő, a szerető, a, a, a, aki csak a felszínes, pillanatnyi szórakoztatásra júl, akkor megjelenik a, a tanítónő, az értelmiségi nő, az orvos nő, a gyógyszerészt nő. Tehát mint, tehát a szeretek, mint létező valóság? Igen, és, és nem tehát ezek női ruhában jelennek meg, tehát a nők, nők, Mégis a, a szere, ezt a teljes szerep és is támadás kap egy olyan plusz felhangot, ami mégis meg, megőrzi ezt az alap, alap, alap, tehát a férfi és nő, nő viszonyból alapvető meghatározottságot, hogy egy férfi meg egy nő között csak, szerelmi, házassági, vagy. Tehát a nő, hogy, hogy mondjam, ez az alapvető kapcsolatára jellemző meghatározottságot, tehát e, meghatározottságot veszi föl. Tehát a nő ekkor már a. mint a, a nő egyenjogúság, mint a kacérkodásnak egy elnyújtott elemét mutatja be a karikatúra, a, a az élszlap, tehát a nők gyakor gyakorlatilag csak úgy tudnak megfe megfelelni ennek a szerepnek, amit ők kérnek maguknak az élszlapok férfi szerkesztői szerint. Tehát nem tudnak kívülni a bőrükből, a nők nők maradnak, és csak is hódítani, incselkedni, szeretnének az új szerepkörben, és igazából nem is akarják a férfiak tudomásul venni, hogy itt sokkal többről lenne szó, tehát mind egyszerű szerepkiterjesztésről, tehát a nők valóban szeretnének megélni a sárkeresetükről, hiszen a nők, nők tehát nem minden nőnek sikerül jól férhez mennie, nem minden házasság Nak sikerül annyi, annyi anyagi hátteret biztosítani, hogy egy család gond nélkül abból létezni tudjon. Tehát a nők keresetére is valószínű akkor is szükség volt, mint ahogy később is. Tehát, tehát egy erős, erről lenne szó, ezt a férfiak nagyon nehezen veszik tudomásul. Sőt, a férfi szerepel kell Akkortól kezdve napjainkig statikusak, nem, nem változnak. Ez, és ez a folyamat, tehát a nők annyira beszerették volna bizonyítani, hogy ez az ő a kiterjesztési igények nem borítják fel a társadalmi rendet, tehát annyira szerettek volna beilleszkedni a szabály szabályokba, hogy túl teljesítették magunkat, tehát gyakorlatilag minden szerepben ledolgozva az addigi hátrányukat úgy teljesítettek, hogy a férfiak úgy érezték, hogy na és akkor rájuk itt már most mi szükség lesz, hogyha a nő a vágyott másik fél mindazt tudja, amit eddig csak a férfiaknak volt lehetősége joga megcsinálni. Innentől folytatjuk, most zenélünk. Hey. Kedves hallgatóink, a mindent a nőkről adását hallják. Mai vendégünk dr. Fabó Edit történész és sajtótörténész is egyben. Sok minden más munkája mellett, amiről esetleg majd később szó egy nagyon fontos témakört, ugye a műsorunk szempontjából kulcs témakört, a nőtörténetet dolgozta fel többek között a diplomamunkájában, de másútt is, amikor is az észlapok átvizsgálásának tükrében mutatja be, hogy a korabeli társadalom, vagyis az ő általa választott dualizmus kor, hogyan vélekedett a nőkről. Ez önmagában annyira izgalmas, nem hiszem, hogy valaki is ezt így megfogta volna, de örülünk neki, hogy ez a dolgozat elkészült. Eddig erről volt szó, hogy hogyan nyilvánul meg az korszak, a dualizmus korszakának ebben a körülbelül 50 évnek éslapjai, humoros lapjaiban a társadalmat nagyon is izgató nő kérdés. Na most én itt a zene alatt kértem a kutatónőt szándékosan, hogy elhangzott egy név, aki engem nagyon érdekel, ő saját maga többet is foglalkozott Majoros István személyével, ne hagyjuk az ő személyét titokban, mondjunk róla, amennyit csak lehet, mert megérdemli szerintem. Májoros István egy szentai születésű, kisbirtokos, nagyvonalem hiszem, jogot végzett, politikus volt, részt vett a 48-as szabadságharcban, aztán még tiszt is volt, tiszt, 20 tiszt is volt, aztán a, a, az abszolutizmus idején a város főbírája lett képviselője, képviselő, országgyűlési képviselő lett, és a kérdés után a parlament tagja lett ellenzéki pártállásban, azt nem szabad párt tagja volt, és ő volt az, aki pont az előbb említett John Stuart Mill munkásságának hatására Magyarországon, először 1872 januárjában fölvetette a nők teljes egyenjogúságát, tehát hogy minden szinten kapjanak a nők egyenjogúságon. Előtte Madocsányi 71-ben már Madocsányi pár képviselő úr beterjesztett egy a, nők egy, a egy, egy, egy törvényjavaslatot, hogy a nők is kapjanak választójogot, ezt akkor a belék képviselők elvetették, később egy egy év múlva, 72. Jön jött a majoros képviselő, aki teljes egyenjogúságot szeretett volna kérni a nőknek. Na most, majoros eztán ezzel az akciójával e, tulajdonképpen a saját sírját ásta meg. Tehát ha most történeti távlatból nézzük az életét, Innentől politikai szempontból, társadalmi szempontból teljesen ö, egyedülálló fig, figura maradt. Hiába voltak a képviselőházban a, a későbbi felszólalásait, nyomon kísérve, hiába voltak a képviselőházban vele hasonló vagy megegyező nézeketeket való képviselők, mégis egy, ön, egy magányos figura maradt. Azt jelenti, hogy a maga a kérdés, tehát a nők egyenjogúságon a kérdése olyan erős társadalmi ellenállásba ütközött, hogy ezt nem lehetett keresztül vinni. Tehát 1870-es évben még szó se lehetett róla? Később aztán 1874-ben még egyszer szerepet kap Ma -ma -ma Majoros az észlapokban és a sajtomban is, Szó, szó, szó kerül az országgyűlésben a nagykorúsításnak, a, a, nagykorúsításnak az, a törvények kerül elő, ahol is minden 24 évet betöltött magyar állampolgár nagykorúvá válik. Igen ám, csak, és, nyilván, és, a, és a nők is ugyanígy, csak azt a, ezt a törvényt el is fogadják, majoros is felszólal, és nyilván a nők egy év egyenlősége mellett kardoskodik, és a, a politika, meg a, tehát a, a nem érsz lapishajt tehát minden sajtófórumon majorost már szegénykémet negatív előjelölt emlegetik. Már megint az, a nők egyenlőgyságáért haszol, de ezért ő végig ki is áll politikai pályán. Ö, pályán. Ja, igen, és visszatérvált a törvényjavaslatróz, annyit, hogy a képviselők, a korabelői képviselők teljesen el siklottak a felett, hogyha egy nő férjhez ment, mondjuk 16 évesen, és a, mondjuk a férje az egy pék volt, és a pék uram, már történt valami, és özvegyem maradt 20 évesen a, a hétves a, a 20 éves Őzvegy boldogan vál, hitelt vehet föl, így, tehát nagykorúvá vált. Tehát A férjehez menetellel a, a, menet a nő automatikusan nagy lett. Na, e fölött viszont a korabeli képviselők teljesen eskültek. Visszatér majoros majoroshoz, tehát a nők ilyen szempontból pozitív diszkriminációt érveztek a Korábeli jogrendben. Tehát visszatér a az 1875-ös választások után már nem került be a parlamentbe. Kor továbbra is Budapesten maradt, tehát nem költözött le vissza a Zentára. A zentai források szerint nem volt családja, gyermeke, a vagyonát, ha minden igaz, a házvezető nője örökölte, illetve különböző alapítványok között osztotta szét. Tehát fiúiskolát is alapított, ez be nem vagyok száz biztos. Nem, nem tudom, de a, a, az entai iskolák, tehát az entai iskola és kultúrtörténet nagy hálával emlegeti a nevét, az biztos. Az, hogy fiúiskola, azt nem tudom pontosan, de hát ha visszagondolom, mindegy iskolai célokra adott Több biztos. Több esetben biztos, is így van, biztos. ha bár mai szóval élve a karrierje Teljesen lett. elfeledve, magányosan halt meg az a férfi, aki a korban teljesen Magyarországon egyedülálló módon kiállt a nők egyenjogúságáért. Hát ezt is, a, ezt is az éjszlap is közölte, mint az előbb, az a zene előtti részben el is mondtad, hogy egy gúnyrajz keretében többek között, hogy olvasgatja. A Bolond Miskában megjelent uh, uh, 1878-ban egy majoros századából ne, című, uh, Hat jelentetes karikatúra, ahol szintén az előbb említett helyi és szeretettelés megoldásban jelenítik meg a karikatúrista nőket és a férfiakat, hogy mi lesz, amikor a nők szavazati jogot kapnak, politikai szerephez jutnak, tehát képviselők lesznek akkor elmennek különböző párgyűlésekre, amiközben otthon a, Szintén, a, féri, a, a férj uram vigyáz a gyerekekre, és akkor vezeti a háztartást. Tehát ekkor még nagyon nagy a távolság, a vágyott nyugati típusú társadalom és a korábbi magyar társadalom között. Tehát itt a megjelen, amit én kihagytam az első részben, tehát a teljes helyi szerepcseri abrázolások idején a karikatúrák erotikuma nagyon erős. Tehát a magyar élszlapoknak, a nyugat-európai élszlapokhoz képest nagyon nagy az erotikus töltete. De azért nem a mai értelemben vett erotikára kéne gondolni. Nem, ez egy, ez egy ö, sokkal finomabb, ez egy ö, csak hatásában lehetett olyan a... Nem tudom, mert a, nem csak a nők, nők jelentek meg erotikusan, hanem a férfiak is. Tehát a férfiak ö, szexuális fantáziájára és vágyaira is tettek nagyon konkrét célzást. Nyilván a két nem közötti ö, erotikus Fél. különbségek jelennek meg, a nőké finomabbak, áttételesebbek, sokkal több az, az udvarlás, a körítés a zábrázolásokban Tehát az körítettelen, tehát a felvillanó boka, a nagy, de, nagy dekoltás, a vékony derék, a gömböldet idomok, még a férfiaknál akkor már nagyon nagy divat volt a szivarozás, a, a szivarozás egy allegorikus mm, szim, szimbólum a szivar állásából lehet következtetni arra, hogy éppen az adott úr milyen potenciállal teljesít az ágyban. De ha mondjuk a konkrét személyekre nézünk, át, Andrási gy Gyulát, a koramberi miniszterelnököt, a az akkori háborús események kapcsán, török háborús események kapcsán úgy jelenítették meg egy, egy karikatúra. Karikatúrán, de jó segít ez, hogy kellett volna még több adót fizetnie a magyar adófizetőknek, hogy egy saját hattestet tudjon kialítani és akkor éppen egy vajatköplő, tehát ö, ö, lány mellett azt mondta, hogy nem ad több pénzt erre a műveletebe, hanem mindenki, minden hadagonoló fiatalember hozza a saját mozserát, tehát az asszonykáját, és ez így elmondva, így, na, na, na, nagyon körülményes, de látva a karikatúrát, hát nagyon direkt, és hogy is mondjam. Félreérthetetlen esetleg azt? Nem, a két értelműség látszik. Az, nem sérti az András se. Viszont a... Aki akarja, belelátja. Az elutasítást élét, így egy jösszlap tompítani tudja. Így van. Végig arról volt szó, hogy az észlapok, igen... Igen, még annyit, hogy a, ez az erotikus töltet a korszak végére eltűnik. És hogy a kezdtem, hogy a korabeli magyar észlapoknak az erotikus töltete nagy volt. Ha megnézzünk egy angol pancsot, 1896 os pancsot lapoztam végig, és összesen egy olyan lap volt az egész évfolyamban, egy olyan rajz volt, ahol, ahol egy erotik, erotikus ellen felfedezhető volt, ami azt arról szólt, hogy egy Látugatót egyedül hagytak a házigaszták a dolgozószobában is várnia kellett, és a várakozás alatt körülnézett a szobában, ami egy gazdagon benedezett szoba volt, volt íróasztal, volt krünszekrény, minden, és felfedezette az íróasztalon egy, egy mesztelen női levél, tehát egy, egy női aktot formáló levél nehezéket, és oda ment, hogy közelebbről megnézze, és ott a megnézés aktusában lépett be valaki a házigazdák közül, és ez a meglepetés okozza a szégyen, hogy oda mert ülni egy női akthoz. Tehát ez volt, egy, ez volt az összes erotikus elem az egész, egész éves angol punch labban. még Ebben az időben még Magyarországon még vannak erotikus jellegű ábrázolások, de már hogyha átfordulunk a, a századfordulón szinte alig van. Ha, inkább, ha, ha van is, inkább azt lehetné megfogalmazni, hogy mennyire nincs a nőknek erotikus töltete, mennyire, mennyit veszítenek a, nő, a nők. A varázsukból. Mondják ők, és ö, sugalmazzák azt, hogy esetleg azért, mert rátévettek olyan területekre, olyan pályákra, de, amik elnök. De látszik le. is, hogy például a feminizmus idei a feminizmusra gondolunk. 1913-ban rendezték meg a Budapesten a feministák világkongresszusát, amit az észlauk is megjelenítenek, és úgy tehát nem, nem vonják kétségbe a nőknek ezt a hatalmas teljesítményét, tehát egy hatalmas szervezőmunkát, nemzetközi kapcsolatokra rendelkeznek, egy ilyen nagy eseményt megszerveznek, ennek azért van sajtója, minden vendégnek, külföldi vendégnek van gaz, vendéglátója, programok vannak, komoly komoly hölgyek Előadásokat, tart, előadásokat tartanak, és járják a fővárost. És az, az látszik az észlapukban, hogy ezt a férfiak távolról, az, az utca másik oldaláról nézik, és úgy nézik a hölgyeket, hogy hát gyönyörűek ezek a hölgyek, szépek. De hát milyen jó volna ezek közül egy-kettő feleségnek. <gül> tehát, tehát kívülálló, kirekeztet, és ez a, ez a jobbik eset, amikor a férfiak így tekintenek a, az egyenjogusságukat élvező nőkre, míg a feminista nő, az már idegen. Az, tehát nem, nem, tud, nem tudnak nem mit kezdeni. Az emancipált nő meg teljesen unszimpatikus, van is egy Emancipaula nevű figura. Figura, meg a Tudor Kamomilla. Emancipaula hogy az egy ilyen feminista höl, hölgy, meg a Tudor, kam, tudor Kamomilla pedig egy orvost hallgató nő, egy rendezetlen megjelenés, zilált. Tehát a, a nőies, tehát a. a a vonzó egy antitípusa, akitől megijednek a férfiak. Ez érdekes, hogy az a dolgozatodból is kitűnik, hogy megvolt a koncepciójuk, hogy kiket ábrázolnak, és hogy milyen módon. És úgy tűnik, én úgy láttam az írásodból, hogy. Az anyós figuráját, a cselét figuráját, a munkavállaló nő figuráját nem nagyon kímélték. Egyetlen egy szereplő volt, akivel kivételt tettek a színésznők csoportja. Így van. Még annyi van, annyit fontosítanék, hogy az éjszakok tisztelettel ábrázolták a dualizmus elején jótékonykodó hölgyeket, tehát magát ezt a jótékonysági akciókat, jótékonysági akciókon megjelenni politikus hölgyeket, vagy előkelő egyedülálló hölgyeket tisztelettel jelen, ábrázolták, tisztelettel teli, szereteteljes hangon jelenítették meg, hiszen az ő nevük emelte az esemény árbevételét, értékét, tehát az észlapok is hozzájárultak a hírverésekhez. Később ezek a jótékonysági gyűjtések, Köz, melletti kiállás úgy csökken a korszak vége felé, sőt, tényszerűen ábrázol. Ez tényszerűen és mondhatjuk azt, meg. hogy érdektelenné vált számokra? Egy kicsit? Igen, mert akkor már ezek az eseményekben megjelenik az, hogy tehát a résztvevő hölgyek és inkább bronyrázás szerűen unalommüzésből jelenik vonaloműzésből mennek el, megjelennek ilyen kritikai hangok is. Tehát valószínű többek között ez vehet el az éjszapok kedvét a szábrázolásból. Ja, igen, és tehát az anyós, anya, a többi az anya, mint olyan nem kap negatív hangot, hanem átételesen az anyós, mint a a saját házasságának kudarcát a gyermekei házasságában kiélő hölgy jelenik meg, aki regulálza a, a kikapós vagy éppen rendetlen férjet, holott igazából ezek, az, ezek a megjelenések a házasság kudarcáról szólnak, tehát az anyós, az egy bűnbak, az, az egy, egy olyan szükséges rossz ebben az esetben, aki, aki eltakarja, elfedi a jelenléte azt, hogy a meglevő problémákat meg néven kelljen nevezni, és esetleg az ezzel való szembesülésen egy házasság akár föl is bomolhat. Zenélünk ismét. Ez is nagyon sok volt.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 Kedves hallgatóink a mindent a nőkről adását folytatjuk most. Dr. Szabó, Fabó edittel beszélgetünk, történész és sajtótörténész. Elsősorban a fő munkájáról, eddigi egyik legfontosabb munkájáról, a diszertációról, amelyben a nőkkel kapcsolatos társadalmi stereotípiák változását dolgozta fel, az észlapok tükrében. Nek már többször hangot adtam, hogy mennyire örülök annak, hogy egy ilyen forráscsoportot dolgozott fel. Először is saját magam nagyon jó viszonyban vagyok a régi folyóiratokkal, sokat dolgoztam velük, és azok mindenre képesek nagyszerű őket lapozgatni. A dualizmus körülbelül 50 éve alatt számtalan lapot dolgozott fel, abból a szempontból, hogy hogyan nyúlnak a nő-férfi viszonyhoz, a nő kérdés Ismét, ismét felmerülő, és a egyes korokban változó tematikájához. Többek között arról volt itt az előtt szó, hogy a különböző női szerepkört betöltő nőket, tehát a cselédeket, az anyósokat, többi, hogyan ábrázolták, kimaradt közülük egy. Igen, az előbb az időben nem fér bele, hogy azt hidd ész nők. Ez egy külön fejezet lehet a nőtörténet elblázoláson, ugyanis a színésznőket csak pozitív, pozitív színben tüntetik föl. Tehát a színésznő a színésznőnek a színésznő lehet önérvényesítő, önmagáért harcoló és jogosan kiálló küzdő ember, aki harcol a magasabb gázsért, egy szerepért, neki elnézik. Tehát a színésznőben azért nézik el neki, mert a színésznőben a, a női lét programad, programadó papnőjét, egy mint, mintaadó ember, emberét, tehát egy papnőt láttatnak. Tehát hogyan legyen a nő olyan nő, akiért a férfiak bomlanak, és hogyan legyen úgy okos, és művelt, és szellemes társalkodó, akivel a férfiak jól érzik magukat. Tehát a nő, a színésznőben nő marad, és ezt annak, annak is köszönhetünk a színésznők, hogy a művészetben minden, ami más, meg egyedi, azt már korábban minden más társadalom vagy közösség elnézi nekik, hiszen azért, hiszen művész, hiszen egyedi, hiszen ő eltérhet. Tehát ezért nem rivális a férfi művésztársnak, vagy ha rivális, akkor a másik primadonnának persze, hogy a. Tehát ezek a primadonna megjelenítések a... Primadonna megjelentések a, a ez a fön, tehát a színésznőknek a fenti világa lent, az anyja a mélye is megjelenik a színésznőskék. Hogy ez kis színésznőcskék ö, tragédiája milyen gyorsan elközdődnek a kulisszák mögött. Szeretői kitartott lét és a későbbi prostitu prostituált létnek egy előcsarnokába lépnek. És akkor a színésznőket itt lezárva, még a cselédeket említette, hogy arra nem nagyon tértem ki. Az előzőben a cselíd az a háztartásunkban, az, az a háziasszony és a cseléd között, ez ugyanolyan kétszemélyes harc, mint a férj és feleség között, csak a cselíd mindig. A cseléd jár já, jól ezekben a har, kis mind, tehát mivel ő szolgálja a család, tagok, testi, kínjelmének a jólétét, rivális a feleségnek a férnél, mint nőnek, a urnál, Tehát ő, mint harc, tehát... Egyrészt így jelenítették meg, másrészt meg úgy, mint akinek semmiféle rálátása nincs abban, hogy miben bántják meg, hol sértik meg. Tehát van egy ilyen olvasata is a cselelődeknek. De ez is egy olyan nagy téma lenne, hogy ennek a... Itt most csak a felszínét karcolom, de mivel mint csoport itt most megjelent a beszélgetés. Így van. Egy minden esetre ez egy, egy rendkívül furcsa és kényszerű együttlét a korban, amikor belátnak egymás életébe, erről beszéltél. Visszatérve a, a, a még a, a dolgozatnak a témájára, tulajdonképpen azért azt mondjuk el, hogy eredményként hogyan érzed, miután feldolgoztad ezt a témát, amit tényleg csak érintettük az egészet, hiszen ez egy nagyon mélyen szántó munka. Ennek a dolgozatnak az eredményét hogy érzed, hogy mi volt a fő? Nagyon sok leágazása van, tehát ezért is volt nehéz feldolgozni ezt a témát, mert a, saj, a sajtó, részlapi sajtóforrásokban az élet minden területen megjelent. Most így utódtuk a ha rengeteg hozadéka van, minden, minden témánál találunk alkalmazt vagy kapaszkodót, hogy visszatudjunk nyúlni hozzá. 2007-ben, ahol dolgozom az egyetemi könyvtárban, a vezetőség megkeresett, hogy keressek egy nyári könnyed témát, ami az orvosokat becsalogatja az utcáról, és akkor... Szomszéd sarkon akkor még volt, tehát a nárai féle ruhasztalon, és akkor valahogy nekem úgy bevillant, mondta az észlapok kapcsán, hogy akkor legyen a fűző, mint ruhadarab a divat, mert akkor jött először divatba a fűző, mint, újból, mint felfedezett új, új ruh, ruh ruhadarab, ami az én korszakomban dualizmus idején egy ö, ö, ö, alapvető négy ruházati kellék volt, és akkor csináljunk egy kiállítást arról, hogy milyen ö, r, ö, ruhák voltak az é, a dualizmus idején, és milyenek ma. Akkor csináltunk egy ilyen kettős kiállítást, aminek nagyon kellemes, jó vízhangja volt, mind a sajtó, mind a közönség körében. És a, a szellemi alapot azt szintén használtad benne a dolgozatot és egyéb kutatásokat is. Korabeli divatlapokra építettél. A kiállítás az a része, amelyik a, a dualizmus korról szólt, az egyértelműen a te munkád, ismét elővetted, ha nem is az észlapokat, de a divatlapokat. Igen, ez is egy nagy felfedezés volt számomra a saját könyvtáramban. Én nem tudtam, hogy hogy ilyen fantasztikus szabásmintákat őrzünk. van az Algamayne Móde Cajtung és Muszter több éves évfolyama szabásmintákkal. Tehát ezeket ma is lehet használni, ha esettek egy-két ilyen kosztümtervező, tehát jelmeztervezőnek, szüksége lenne bármilyen ruhadarab méretarányos szabás mintájára be lehet jönni ezeket ki lehet kérni a szabás minták alapján rekonstruálni lehet egy teljesen korrekt, korhű ruhát és volt-e meglepetés, gondolom sok is, de kiemelnél olyasmiket, amik az előkészítés során azon túl, hogy nem tudtad, hogy milyen gyönyörű minták vannak, amelyek a divat furcsaságairól, vagy a női szerep változásairól szóltak. A fűző, mint hát visszatérnénk mi a fűzőre, én se tudtam, nekem ez felfedezés volt, töb többek között ez is, hogy a férfiak is fűzőt hordtak az észlapokra, annyi nyújnék vissza az észlapokból is kiderül, hogy a, a külsejükkel a, a férfiak legalább annyit foglalkoztak, mint a nők. Tehát legalább olyan gondot, időt fordítottak a férfiak a, a divatra, mint a hölgyek. Egy bizonyos réteg Csak, csak itt me megint visszatérünk a polgársadatársadalom megsziláldoló szabályrendszerére, hogy a férfiak ruházata sokkal sematikusabb lesz, mint a nőki. Ugye kifejez valamit. Szóval a, a meglepetés az a maga fűző volt, hogy milyen szoros derékre, őn mondom, milyen szoros derékre nem, hogy voltak képesek a hölgyek, akár két. két kézdel is át lehet, lehet fogni egy vékony hölgyereket. Számos a korban írodott, regényben olvasható jelenet kapott magyarázatot, amikor a hősnő mind a különböző megrá, megrá, lelki megrázkodások a hamával borta magát, és elájult. Na most ez nem csak a lelki stressz okozta voltak, hanem annyira szoros volt a fűző, hogyha ez széle kicsit erősebben fújt, vagy más légi, más változás történhetett az időjárásban. Egyébként is bekövetkezhetett volna ez a baleset, hogy a hölgy fogja magát és elalél. És közben pedig, ha a férfi a ruházatára gondolunk, ott is indokolt a fűző. É, igen, ők is hordtak fűzőt egész. Ez nem volt olyan publikus, hiszen egy... egy tehát a, a, ezeket az ész a, nem csak az észlapokat, ezeket a termékeket. Férfiak csinálták hölgyolvasóknak. De a hölgyolvasók merre, és ezt nem erre nem szól a fáma, legalább annyit lapozták ezeket a, az újságokat a hozzátartozó férfiak is, mint a hölgyek. Na most, hogy egy, egy férfi, mit néz meg egy hölgy? Mit néz meg? Tehát a férfiak Férfi, tehát ezek a sajtó, gyártó készítő férfiak egy férfi szempontú társadalmi értéket jelentettek meg mind a sajtóban, mind az, tehát sima, tehát ez a minden érszlapi sajtó ott is, és az érszlapokban is. Tehát a, a, egy női, a nők láttatása az jövedel, jövedelmezőbb, Vállalkozás, mint a férfiaki. Tehát egy, egy női, a nő, mint a szépség eszménye, az egy régi, ez egy régi szimbólum volt. Ha egy férfi jelent meg szépként, akkor azt a, a, az európai mondanak körben, azt már kicsit máshogy értelmezték. Tehát a visszatérve a nők tehát a, a, a női ruhadarabok azok, azok fontosabb szerepet kaptak. Így van. Szerintem valószínűleg. Még, ja, igen, és a ja, fűzőről még annyit, igen, nagyon elkanyolódtam. Tehát a, a fordulón lesz divat, jön divatba az egészséges életmód az egészség kultúra, és ez egy másik téma ami nem függ össze szorosan magával a nő, a nő kérdésen, ez, egy, ez egy máshonnan jövő hullám az egészség az egészség szerepe ekkor lesz fontos akkor jut el a társadalom a nyugati társadalom arra szinte, hogy már van ideje arra is költeni hogy egészségesen élje le a földön töltött időt a korabeli vagy a századfordulós polgár. Tehát, hogy örüljön az életnek, a társadalom által mozott kultúrális javokat, azokat teljes egészében meg tudjon élni. Egy boldog ember minél, telj meg, minél teljesebben meg tudja élni az élet adta, vagy a társadalom által biztosított kulturális ö, ö, adottságokat. Tehát egy boldog ember minél ö, jobban kitejesedhessen. És a fűző, ez egy kellemetlen kötöttség volt Ilyenkor jelennek meg olyan reformat tervek, az undi féle elképzelések szerint, ahol a fűző redukálódik, betűnik, vagy más, hogy ki. Igen csak az emberi test, kultúra még nem tartott, hogy ezt úgy tudja, ilyen hirtelen úgy tudja meg, megjeleníteni a közösség számára ezt a váltást, tehát egy fűző nélküli hölgy, aki előző nap még fűzőt viselt, és másnap már nem, az egy drasztikus, sokszerű hatást váltott ki, tehát el egy gondolom, hogy tíz évnek míg a táplálkozása rendszeres mozgás mint tényező tényezőt elfogadja a köztudat, a köztudat, hogy egy kulturál testképben, testképhez ez is szükség, szükséges ahhoz, hogy a fűzőt mellőzni lehessen. Tulajdonképpen már nagyon-nagyon közeledünk a műsor végéhez, gyakorlatilag ott is vagyunk, csak célzok arra, hogy van dr. Fabu Editnek további kutatása nem is egy, ugyanebből a témából, ugyanerről a forrásvidékről elágaztál, csak egyetlen egy mondat, hogy mifelé, és utána el kell köszönnünk. Volt a, a dualizmus idején egy na, szenzációs uh, lap, szerintem, amit szintén a, ezt éjszapokban fedeztem föl, a, így uh, bukkantam rá, ez egy, a Hiemen nemű 1881-es, irodalmi és házassági lap volt, aminek a házassági hirdetése, illetve a levelezési rovatát dolgoztam fel. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, tényleg lejárt az időnk, és megígérjük a hallgatóknak, hogy ezt a témát külön fogjuk tárgyalni, és azt is megígérjük, hogy érdekes lesz. Köszönöm a figyelmüket a Viszonthallásra!